Оставаме в минало време с един цитат започва следващия разговор. Цитирам. Трагичната истина е, че Сталин не беше сам. Че Сталин никога нямаше и да съществува, ако не бяха сталинчетата, хиляди негови последователи, безименни злодей. Не Сталин създаде тях, както мнозина смятат, а те създадоха Сталин и чрез него дадоха най-съвременното име на злото – Сталинизма. Сталинчето от мое време беше мъничко, енергично, амбициозно, злобно, самотно същество, за което командването, малтретирането, заплашването и тероризирането на други човешки същества беше психопатологична необходимост. Георги Марков, дошни репортажи от България. Как от доноси и чистки се родиха характеристиките? Официалният профил, който определяше съдбата на човека в комунистическа България. Доктор Елбена Шкодрова сега ще ни поведе в архивите и човешките истории зад системата за социален контрол през 50-те години в един конкретен, но важен за диктатурата на работническата класа град като перник. Едно от последните изследвания е статията социална мобилност в индустрията реализиращата се комунистическа България предговор за статус в Перник през 50-те години, което излезе в престижен академичен сборник и тази статия предлага нов поглед върху механизмите на социален контрол в един малък индустриален град. Добър ден на доктор Албана Шкодрова. Здравейте. Здравейте. Благодаря за поканата. А, нека, да, нека да направя кратко представене. Албена е писателка и следователка специализирана в социалната история, културата на храната, социалната мобилност, комунистическа България и Европа. Значими публикации и ето сега тази най-напоследна публикация в едно от най-престижните академични европейски списания за история. А доктор Шкодрова, в България проучванията на следвоенното насилие сочат връзка между репресиите и възможностите за изкачване по социалната стълбица. Вашето изследване дава ли отговор на това, кои са били пазителите на социалния напредък в комунистическото общество? А, да, смятам, че да, вярвам, че да. И темата действително е ключова, защото социалният напредък по принцип е много важен в бившите комунистически държави, понеже комунизма идва чрез революции, които свалят стария елит и правят място уж за всички. Това е идеята, да има равенство. И всъщност насилието, с което тези режими идват на власт, е оправдано с тази цел на равенство в обществото. Но всички живели пред периода, включително през късния социализъм, знаят, че и комунистическото общество си имаше своята иерархия. И да, моето изследване е за това, кой определя всъщност възхода по социалната стълбица, особено през 50-те, всъщност това е периода, който аз съм изследвала в статията, за която говорите. И, и всъщност аз, аз успявам, според мен, да покажа как доносите се превръщат в административна практика, легализират се и умишлено се канонизират, превръщат се в постоянна официална как да кажа, процедура, която, която, която е разписана и е изпратена централно към всички институции, които имат отношение. Също, За, практически всички. За да си го представим преведено на съвременен език и със съвременните реа, реалности, каква е разликата между тези някогашни характеристики, които се пишеха и фърчаха между различните ведомства и днешните CV-та? Ама има значи две, две, според мен, основни разлики. Едната и може би най-съществената е, че авторите на характеристиките не са хората, които а, кандидатстват за работа, не са индивидите. Това са ам, описания на, на човека, създадени институционално от мястото, където той работи или от мястото, където той е учил и от мястото, където той идва. И това са документи, които са създадени от администрацията на различни ведомства, предприятия и така нататъка. И, и то базирани на информация, която, която е изискана от тези ведомства, от други институции и тя не поместича от самия човек, от неговото семейство. Добре, това е, това, да, това е много прътва. важно да, да се изясни и някакси да си го припомним, може би, а, защото ето и за нашите слушатели, вероятно, това би било интересна тема за а, размисъл, когато разликата между това ти да подготвиш собствената си биография, да избереш какво от нея да включиш, когато, примерно, кандидатстваш за работа и някой друг Вместо теб да го направи, т.е. отнема се контролът над собствената ни биография а, и от ръцете на индивида този контрол влиза в ръцете на някакви други структури. И сега какви са тези структури и имат ли те връзка обаче с репресивния апарат? Това е интересно да я сним. И те проистичат от репресивния апарат като начало, защото а, тази си, нали, първоначалната информация в а, тези характеристики идва по същия начин, както идва в доносите. Тоест, а, администрацията в различни предприятия свързва с а, партийни организации и а, при отсъствието на такива различни просто активисти, Примерно в местата, където хората са живяли, или са родени, или са учили, и много често, това което друга, друга, много такава ярка, черта и, и стресираща на тези характеристики, е, че тази информация не е задължително да е проверена. Често пъти това са просто слухове. И то се вижда по самото... Нали, аз проследих кореспонденцията между администрацията и ам, различни институции, от, кои, от които те са искали информации и, и личности. И може да се види, нали, въпросите и отговорите се виждат в тази кореспонденция и се вижда как ам, съвсем открито... Ам, Отговорите гласят често пъти, че няма точно информация или че а, не, не, по, нали, понякога има и такива случаи, в които информация не е имало и хората препращат към други, но често те активисти отговарят базирано на слухове, които се разнасят в селото, нещо, което някой някъде е чул, а, неща, които се засягат не индивида, а неговото семейство. и Всъщност и другата много интересна и важна мен, отлика между съвременното си и тези характеристики е, че много малко фокус е върху професионалните способности на хората. Много повече става дума за... Това е политическо досие, практически. Момент, това е ключово. А, казвате, че фокус а, върху професионалните качества а, е напълно изместен от нещо друго. А, може би по-възрастните да. ни слушатели си спомнят колко ключово беше какъв ти е происходът, семейния происход? там служащи, работници така, и селяни, да. но а, другото, което е важно е моралните качества. Да, моралните качества, които са много така, нали, приблизително дефинирани. Например, да, морал според какво? Морал според комунистическия морал. Да, да, разбира се, да. Тоест, Тоест доколко миналото е неопетнено, липса на връзки с предишния елит, липса на или пък обратното, или пък а, помага на съучениците си, или отказвала е да помага индивидуалист, но кой го казва? <ръкъв> Тоест, това е една, такъв, една система, в която циркулира една напълно непотвърдена информация, а която засяга всевъзможни неща, които нямат никаква връзка с професионалния капацитет на човека, за който става дума, а имат връзка най-вече с цялото му семейство и свързаността му с а, социалните му свързаности. Тоест, вие виждате на практика как е действала тази система обратна на, тук ще използваме на чуждица, мисля, че няма точен правил на български, но може да бъде обяснено значението, меритокрацията. Mm -hmm. Тоест, а, и, и социалното израстване да е свързано с професионалните качества на индивида. Ако той е по-добър, заема по-висок по социален статут. Да, точно така. Точно да. да. скоро става дума не за меритокрация, а за партокрация туха. Освен това, ако е по -верен ве, че... на партията, ще вземе по-високо. Да. Uh -huh. ще се изкачи по-нависоко по социалната стълбичка. Сега интересно е дали това се случва и сред техническите елити и защо Перник. Вие правите това изследване баш в Перника. Там е важно заради индустрията да има хора, които разбират а не, които да си режат ръцете на металургичните а, уреди, нали точно така, да, перник, перник не е различен. Значи аз по принцип изследвах новите градове. И причината да се фокусирам върху тях не е защото те са различни от останалите, останалата част на държавите, в които съм правил изследване, а по-скоро, защото там по-ясно се виждат процесите. Те са по-интензивни. Освен това, често тези градове те са развивани според идеалите на времето си. Социални, економически и в този смисъл те съдържат квинтесенцията на, на времето си. А, затова и Перник. И Перник наистина е място, което много бързо. Той не е нов град, но той много бързо израства през, а, след втората световна война, защото се превръща в стратегически за комунистическата индустрия а, град. И а, там е интересно, защото наистина на много други места в Европа има много Източна Европа, има изследвания, които сочат, че ам, независимо от ам, преврата, който извършват а, комунистическите елити срещу предходните елити, веднага му отминава този следвоенен период, периода на ретрибуциите, започва ам, период, в който тези хора с, с професионални качества се, се, се връщат на позициите си, защото са нужни. Под една и друга форма те намират, някакъв, им се дава някакъв път да се върнат. И в този смисъл е интересно, че в перник това се наблюдава в по-малка степен. или поне аз не можах да го установя по, по никакъв начин по тези документи, които успях да намеря. А имало ли е репресия, имало ли е репресия над знаещи технически грамотни хора? По принцип има репресия над а, инженерите, която започва още с, самите, с самата втората, с финала на Втората световна война. А, има насилие, има хора, които... А, и, и то това е насилие между... А, не толкова между... Нали, в последствие то се представя като конфликт между работническа класа и, и, и буржуазия, но всъщност това е едно насилие на... А, Популистки управлявани, необразовани групи от населението, срещу образованите групи от населението. Има много голяма, а, такава, много грозна история в Перник включително. А, има изследвания за това. Илонка Попова е писала за тези процеси срещу инженерите, които значи властта изчаква известно време до 52-53, докато се, това се вижда по документите, как те се опитват да, да възпитат свои собствени кадри преди да махнат инженерите, на които не вярвате. Голяма част от тези инженери са топит в Перник и в Димитровград и на други места. Те са хора, които са завършили в чужбина. Uh -huh. а, обикновено в Централна Европа, а, някои от тях са в Бив... Бивша Чехословакия, някои са в Австрия, Германия. Тези хора идват с много голяма техническа експертиза в България и са много ценни кадри за Перник тогава. Но през 52 53 те са отстранени също. изчистени. А, за сметка на тези, които са партократично верни, верни на партията. На малък детайл, над 30% от населението участва в оформянето на характеристики на своите колеги. А, това е нещо като социален мобилен контрол, който е делегиран а, много по-широко, отколкото Централното ръководство на Комунистическата партия. И за това искам последния ми въпрос да звучи така към вас, доктор Шкодрова. До каква степен този модел на доносничество се запазва след падането на Берлинската стена и по времето на прехода? Е, мисля, че в голяма степен той се разпада доста бързо. Основната причина е, че ако някакви практики, по принцип, този тип социални практики са доста устойчиви, трудно се премахват. Но, с друга страна, все пак в България след а, и цяла Източна Европа, след края на комунистическия режим, а, се появяват частните бизнеси, където въобще тази формула нали, не е валидна. Добре, това звучи, това звучи а, добре. Благодаря ви, Албена Шкодрова, Перник, България, 50-те години от доноса до характеристиката, как една система решаваше кой изгрява и кой потъва.